מזמור פ"ב מזמור לאסף אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תשאו סלע שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו לא ידעו ולא יבינו